Донос на жінку з далекого Ізюму, невеличкого полкового міста на Слобоженщині, занесла доля сина попа Ізюмської церкви Саву спершу до міста Харкова, до місцевої латинської школи, а далі повела далеко-далеко. У тій школі звичаєм тогочасним назвали Саву професори Левицьким, так це прізвище й пристало до нього на все життя. 1735 року опинився Левицький у капелі київського митрополита Рафаїла Заборовського, а далі вже шлях привів його й до придворної капели. Поспівав там кілька років Левицький, а далі за худобою голоса прогнали його з капели і мусив він здобувати собі на прожиття всілякими службами. Переїхав він до Москви і жив тут по різних панських садибах за музиканта. Тут таки в Москві й одружився він. Узяв собі кріпачку пана Михайла Ізмайлова, Тетяну, і далі вже вдвох подружжя Левицьких мандрувало з міста до міста. Доводилося жити й у Москві, і у Петербурзі, найматися за музику до різних вельмож та двораків. Але музика годувала Левицького дуже зле. Вирішив він змінити свій фах і 1750 року найнявся до астраханського купця Федора Коб'якова за Коб'яков, побувши трохи в Москві, поїхав до Астрахані, а Левицького лишив на деякий час у Москві, про справи Кобякова по різних установах клопотатися. Вирішив тоді Левицький і жінку свою відпустити до Астрахані. Звичайна річ, як годиться, поїхала Тетяна Кузьминішна Левицька з своїми московськими приятельками прощатися. Цілий день їздила по гостях, вернула ввечері трохи п'яненька і почала розказувати чоловікові, де була і що чула. Була вона сьогодні, Своєї знайомої, жінки директора китайського каравану Явдохи Лібретовської. Це була давня її приятелька і така ж, як вона, кріпачка, того ж таки Ізмайлова. Однакова в них доля була. Обидві вони з кріпачок на волю вийшли, і тільки Лібретовський пощастило більше як Левицький. Завжди трохи заздрила жінка якогось невдахи музики. Своїй приятельці, а та відчуваючи це, ніколи не минала нагоди перед Левицькою трохи своїм життям попишатися. Прийняла вона гостю у великій вітальні, чудово прикрашеній розмаїтими килимами, шовковими тканинами, дрібними слонової кості статуетками, тож тепер була мода на все китайське. Навіть у митрополита на Фелоні роззявляли пащі страшні дракони. В спокусу й сумнів уводили благочестивих московських купчиків. А що ж було говорити про директора китайського каравану? Та через його руки не одна сотня всіляких найкоштовніших речей, видурених, коплених за бесінню Китаї, проходила. Сиділи приятельки біля столу, наказала Лібритовська принести чаю й рому, навчилася від чоловіка старого давнього п'яниці. Сиділи, як то годиться, перебуваючи одна одну, всілякі новини переказували. Кого хвалили, кого судили, а кого так просто й лаяли. «Знаєш, Тетяно, переїжджаю я от це зовсім із Москви. Завтра вже чоловік виїздить – Забере з собою майно наше все, а я трохи поживу ще в Москві, взятів своїх, а там і сама подамся. Куди? Під Китай. Поживемо років зотри, дай назад вернемо. Десь під Москвою маєток купимо. І заживу я справді поміщицею. Заздро стало Левицький, що її приятелька скріпачки та в поміщиці пнеться. Почала розказувати, як то добре жилося їм в останнього вельможі, де чоловік за першого музику був. Мовляв, там у того вельможі і цариця часто буває. Та, Лібритовську, хіба цим здивуєш? Ой, що там цариця? Хіба я не знаю? Як ото їздила до Києва, то всі кажуть, любилася вона амурно, та з ким би ти думала? З Переяславським архієреєм Арсенієм. Ось про цю розмову, лежачи вночі обіч чоловіка й розказала Левицька. Перелякався чоловік. Слухай но, жінко, нікому про це не говори, бо буде і тобі, і їй. На другий день виїхала Левицька до Астрахані, а чоловік лишився в Москві. Були б забулися, пилом припали її слова, та спіткали несподівана пригода Левицького. Скучно було йому без жінки, почав пиячити, до чужих жінок залицятися, по всіляких кабаках, вольних, пітєйних домах ходити. 13 серпня пішов він у гості до свого знайомого, теж українця Івана Краківського. Сиділи, гомоніли, згадували давні свої пригоди, школи, суворих учителів. Чимало й анекдотів розказав Левицький. Особливо про суворого, бундючного митрополита Рафаїла. Зібрався вже Левицький йти додому, коли в передпокої спинив його якісь і каже. Наказала тобі Ганна, дівка дому вдови генерала Соймонова, сьогодні ввечері прийти до неї.